Doamne Sfinte Împărate, al cerului și al pământului, caută din înălțimea Sfântului Tău locaș cu și cu îndrăg asupra casei noastre. de sănătate și toate cele bune, tate și mamei ca să poată îngriși de noi și de toți ai casei noastre și ne ajută și nouă tuturor ca să facem cele bune și plăcute ție. Amin.